اما تعریف د مصند الہیه وحالات صحالات ذکر شوور پسې د حالات ذکر کیږي دا تعریف معرفت معرفت ده تعریف معنا ده کې ایراد المصنله معرفتاً مصند الہیه معرفه راولید دا کوم مصنله به معرفه کې دلنه او د واضحه کار او معلوم شي د پرواز کې نه معلومه شي چې نه معلومه د شي په کلام کې د دم مار پرواز نه معلومه ګرځول دا د واځي کار زکه دا تعبیر څه سره اشاره ایو ہاتھ سره اشاره کو چې دا مار پرګر ځول دا خو د واځي وظیفه ده ا دغه وزي فچي دا متکلم ها مار مار پراوله ده دا څه ده خبره چې دلته کې انما قدمها هنا تعريف بالمسلم تنوير ترالوان لذا هذا سهل البيان مسلم ليس نور قصيده شهر ترالوان تمس ناد من مثبت اليهك واما تاريخه حقيقه اولدك يسمحوا واما تنوير تنوير نواجه هذا را چه اصل بمسلم اليهك تاريخ تسك بده حكم لكي چا معلومي ده بار جو تخبره او تفصيل بيان بده كذلك اصل تعريف كلا كلامنا كرام رجلش اور دوستو کیا کہتے ہیں کہ مجھے خبر جائے معلوم نہیں کہ کا خبر ا گئے۔ خبروں سے معلوم کا خبر ہونا معلوم ہے کہ خبر ہے خبر ہوتا ہے کہ سن کی رسول نلتا تمکین ہے اے اراد الم وامر تاربو اے اراد المسند لله ہمارے پر اراد المسند لله ہمارے پر اور مسلم معرفہ انما قدم ہم نے مسند محقق کہتے ہیں تعریف تعریف ترا مسند لئن الاسلا زکاہ سل جرے پی المسند لئے اتتاریقو قدی کسل تاریقو ہے پی المسند لئے اتتنکیو حدی جمعہ زلق قائدہ دا سکم احبارت مصرحی پی جانے دماتو کنالے ہی کنو مقدری پی جانے بچا گئے و لئن الاسلا و لئن الاسلا پی المسند لئے اصل پا مسند کس شیر ہے تنکیو تنکیو و ام تاریقو دا مقتداشو خبره ځنتراله او بیا دې لپاره حال هغه فائدو ورته موحافظ دا دې لپاره پر غحال او مکان محظوظ ته ولیکه و اما تنکيره فليفاده المحافظ فليفاد تعريف ال تعريفولی پکار دي چې محافظ کته تو لږي چې خبره راچا ورکړه دې لپاره پر حال او مکان محظوظ په صحیح شو اغه لپاره بیا مختلف صورتونه ني نو هغه څه چې بایلي کې صورتونه بده حال او مقام داكا نده حال او مقام متل درد علاقا ماريپا کم مقام و کم حال دوه غالي مولان داو تاوليگ یواماتاری فوق الویفادتل محاطم او بیاتاری کل ناکالا کسوران تا سر را لیمات بیات ازماع تا پارواجی با یانی چکل مقام دا بیا او بیاتا زمیر متکلم غالی اولا قاام جاہان او کله کله به مقام ای ای د ختابي نو بیا به زمین د سوال مخ تا صورتت سه به ما او کله ما کله به ای ای د غببتوي نو بیا به معرفببي زمین راري به ضیر ب را ما را په زمینیر دی که اختلاققی دو د کار بیاده مقام ارزییک کله به مقام د ختابي د تاب زمینیر بري کله د غببت دغاب زمینیر بر عليه او کله به ت د ت کلم ظمیر را او وړي ما پر ورتون معرففه او معرفه اولی که زورشی نو فایده او را مخاطب تسوی مکسودی اما تاریب و فلایفات پل مخاطب و او دا تاریب کن لکل اکل ازمار دیو پل ازمار سر. سرا لان المکام از اکا مکام و حاج هی المتکلمی دا متکلمی نو بیا بزمیر دا را را نحو انا زربتو او ال ختار لان المکام لل ختار داری المتکلم مانده دا تبتهار انتو عالم فاقیزان كتابونه کتابون ابری أبجد هوزابي يل المتكلم ابي شيطاني ندرس لان المقام راوسي راوسي لان المقام للخطابه نحو انت ورقت انت ورقت ابي الغيبهتي لان المقام للغيبهتي يا مقام كان سي الغيبهتي ان بياب الدرسال ده عايزين يدلوا هو زيد صحيح يا زيد يجري زيد ضمير هو زيد صحيح قال روه ازے روه ازے کو اوی لای متل تکدم ذکر ہی الکہ غائب ذمیر وہ لایشی ذوی للتقدم ذکره زکہ دا هم الجمح کسی وی مشکور غائب ذمیر کی فتنہ نہیں دا اغه فائدہ او تعریف اعلی حاصله گی شکل مخ کی مرجانی تسوګو چې او په حکم نه نه کېږي کړي موږ دې په حکم نه نه کېږي ادب په حکم معرفي کې کده سره مخاطبته پیغام مليلې په حکم معرفي کې څه د دمر جمعت مسکور انه زمينږ اګا چې کنايده او اشاره په دغه حکم مرجنه په تلګي دهم په حکم د معرفي کې معرفتي لټکتم ذکرې ام لفظا هما كلا جنسي مسکور لک زيد يضرب يضرب هو ضمیر تاجری چا دا زید توزید محقی سریحانا او لفظانا مذکور امہ لفظان تحقیقا دغیر مثال او تقدیرن یا با محقی مذکور ایسی شئی تغیر پارا مثالون پیدار ہی زیدن او زیدن مبتدائی مؤخر دی او مبتدائی اصل تقدیم اصل کسی شئی دی تقدیم دی او چی کرا تکی اصل تقدیم دی نو تقدیرن او فرزان دی محقی تقدیرن او فرزان دی اگر تقدیبن و ردبتن دائیو مطالب دی یا دیدیر پر اپنی مثال زربا غلامهو زیدن زربا غلامهو زیدن. زیدن اوز دا غلامهو تغوزمیر چاد رازی دی یا زید ترازی دی تو زید پا مرتبه و ردبه کی کم زیدی دی نمخان دی دی لکا سکینا ردبه کی مرتبه کی فائل نرد آمد آمد فائل پا ردبه مرتبه کی کم زیدی مخدی دی مخدی دی زربا زیدون غلامه زید خل غلامه نو ده زید چه روز تشه زربا غلامه زیدون نو ده مخک ده تقدیران و فرزان و مرتبه مفکول نسی مخکی دا کل جز منی پیل یا دید ومیساره شو دو سورتا یا تخکیقا یا تقدیران و اما معنان یا بمعنان وی صحیح شو؟ ده معنان دا پاردیس کی اما مالن <سؤال> بدلاله لفظ علیہ بدلاله ما کبل کی بداس لفظ وچ پدبان بدل رات او کہ نک ای عدلو هو اقرب للتقوى هو اقرب دا جمله ترادی کو هو ضمیر مسایل ہے پدیشات راضی ہے عادل راضی ہے عادل او عادل کمه ذکر ما نن چې کنده کدی ای دیو کہ العادل مصدر موجود ذکر فیلمرکب بیدنیسدت حدث زمان نا نیوز پاکیسا شیده حدث و مزدر دیکنه اممه بدلاتی لفزن علیه یا بدلاتی دازی لفز سرم چیئا با پتبان دلات کیا لفز بمخی موجوده امم بدلاتی لفز متقدمین علیه مخی و لفز بیارا بدلاتی دلاتی یا رسطی لازمی او کرینا دی حالیل او کرینا دی یا کرینا حالیل موجود بھی چیدادی شیط راجی اگر چیمخ کی بلک زمنی چی باغت کی تو کلام کے بدا سے کراین موجود بی چی دلائق اکیو جراب لنکی شیط اسر ہے راجی اللہ حتی طوارد بالحجاب طوارد بھی اس طوارد کی زمین در غائب دی چی راجی دنورتا چونکہ مازیگریت موسیٰ علیہ السلام ورن اصون از غلول سویشت او دا مجمع صلح تک ذاکره ردوها صحیح شو؟ مانده دا فصیر نا او د کرنگی دا کرائنو او دا شانی نجوم تول ارس اپده بانداد دیش جیتوارت پر زمین خید راجی ہے؟ او کرینت حالق و ام حکمن دا پا آغا ام لفظن بانده تی یا یا بمنن بیاوا حقنا لذن را ليو تحقیق له پسویو شو مانن کوم صورت را ليو مانن خلاف پسې درات کېو او درېم صورت څخه شې شو له نه مان نه له پس د دې پس د تو د خپل ګډ او لګي ا دینہ قرہ مسئلہ ربع ولا مثال ور کوئی شيء خلاص لگا اودہ رجلن ربه علی اللہ اس ربا کی ضمیر لگا اس دع حکم من وایو وای کے دردم مرجہ نقش سر موجود ہے ربا هو رجلان کی دا مرجع گوية که حکمن محکی سرا موجود دا دا راجع دی رجل تا حکمن سرای موجود یا زمین اول هو تقوع شعن داری اللہ واحد چا مختل اللفظ اللہ زکرشتا نی لحکمن والگوية کدی مرجع محکی موجود دا شعن لکزو شعن بگیشتا شعن و حلد داری چا اللہ یاو دی یا کسا او واقیدار چا اللہ یاو دی محکی چیز میری شان یہ رش کې شان لا بځوی نه هم یو حکم لا جوړو کې دا موجود ده خبره درته هرګا لاحيانه حکم کوي چې دا زمري شان وي نو تاسو ته یو محکې شایست دی حکم لا غوړي صحیح څنګه او که سره په زمره کې وي په دې چې هي زمري شان لا شنه محکې بچا دراجي کې سي واقع خبره درته هرګا لا حکم دا روان دي او دید یا نیو تمہیدی حبر دے کئی او آغا حبرہ آغا بیا پدید باندی بینا کئی مدید یا زمینی حبرہ دا تمہیدی حبرہ اصل بخطاب کے دارے چلی خطاب مکامین و خطاب کو واحد دے او گزامت دیرو تراد لے شید زراد کے زراد تم زراد تو لازی کرد یا انتا انتما انتما انتما رازی اصل بخطاب کے دارے که یو تی او کدو تی خوچی معین ہوئی سوئی معین ہوئی ذیکما غایب د سره کاري د غایب شو او بیا په خیل طاقت هوتاین انتایي سوال زمين غایب کې مو وبیا زمين دوه مساحت کڼور سيواله متکلم کڼوره سيواله اعنو دیبا تووشی اصلی وزم دا معارف دارا معارفو بیا بیاق طلم ترطیب بیا بیاقا کی زمین اعرف المعارف بیاقا کی بازی اعرف المعارف تی او زمین کی بیاق دا ختاب کی تعریف انتہائی سی واسو سیشو او پر دیکی ورسرو ورسرو دا ختاب مقصود سے دا مخاطب تا کلام ورطاول مخاطب تا خبران والخطاب ما نام قد بان اذا كيتيد معين لضري او جمايره چودا دقدن لضري لضري دمعين لضري فبيا بمجت كلن كل تعين في او ذلك التعميم كيش ديو طيب صحيح واصل الخطاب واصل الخطاب يكون لمعينين معين لضري واحدن معين او كانوا كثيرا يريد لانه وزن المعارف ذاك اصل وزن المعارف على ان تستعمل اعتبا دا جرا دسته ملکی شی دی معین ده پار دی معین ما ان الخطاب سرد دند دائم علته وجب یعنی او خطاب چه و توجیه الكلام دا گر زوند مخاطبه کو ور قا چون لکلام دی ور کمل حال دانی چی بیان تک د بچاسا نمعین سا ایلا غیری کبدای سحال که جی مکتقلم دنکے جا تا غیری معین لیا اوم بل خطاب کل مخاطبین جا اوم شی احطاب کارو مخاطب وعلا سبیلی البدل ترگید سبانی ترگید ترگید ترگید اما مخاطب که هوا لاؤ ترائی دی المجنمون ترار که انترار ای مخاطب اکتا اداقیو تا ورسیگان نو نو نو وعلا سبیل البدلیت هر کس تا خطاب دنو چاو چو ترجمه کوئی والاو تراک چلتالی دلوئے مخاطبہ صحیح شکایم ازیل مجرمونا پاوکی المجرمونا چه مجرمان ناکی سورو سیم لاندینی سنی اخفل سرونان نالاندکونکی دخلو سرونوئی ناکی سورا درسل که ازاقت شوڑی درسل که دو فائل مفعوض دار ناکی سورو سیم جکا تکونگی دتاو تاو نو نه دا اوس طرف ਵਿਚار وکړم ولې او طرحه چې داشې دي لیدلې د قیامت کې بچ کم کیږي دا اوس مه کې دېلې اناشدا ما مالایږي دې ترې کېږي که په دې او خړې په حال د ظالمانو باندې چې کم تخوي په حال او قوی د ظالمانو باندې چې د دې کې کم حال طالبان دی دنیا کې په ډیر سړی یری چې ګوره انت بکه مناشما بلد شرکیه کته لیدري دنیا کې وینتي اځ ترناک مبريلي اوس نو یری چې ګوره ما ملګرا خطرناک یدا د دې د آخرت حالت الله دنیا کې وی کتاب لیدري درنه شنا مناوله باندې بارحال مقصود ترازو ترا کې جګنده در محترم زمې دی نه خدای اصل خدای د جداد استعمال شي پرد چا دی یو پردي معین محترم د شو خ باہر حالت باندې دې ګړي عموم وکړي شي خو موندا سي نشي کولی چې دا, دا بالکل د اصلي وزن او وزي او دا پشان نه کړي عام شي د اصلي وزن او وزي نه بلکې عموم pkg پیدا شي په طریقې د مجاز علي سبيل البدلیات باندې خو شي ګره مداص شي د بلبله عموم pkg داسې نه پیدا کیږي ټول د په شامل شي پشان نه کړي ګورې د اصلي وزن او په جاله پیدا شي آه. نو اغدا تریکام چه ولو ترا که چهی تا مخاطب مطاطعه یو مخاطب وارده آه مخاطب تاتم وی دتم وی دتم وی دتم وی سویشی تا پاسی تا بود شو؟ آه یو مخاطب خو آآ اچون که آه مخاطب دا سوا غستی شو چه ها کی عمومو نوعی شیعه علی سبيل بدلیت آنتا تاتم شدتم شدتم شدتم شده تولیت امتا سی ختاب شعه علی سبيل بدلیتا یا کستون بشكل مطابق هي او هي ذاته بالضبط هذا هذا अरे وكذا ان الله كتاب كذلك بدلت هذه النبي اليوم الخضار كل مخاطب جميع يتبهر مخاطب على سبيل البلد نحو لو ترى اذ المجرمون راك السروج منذر لا يريد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا لا اراده من الله تعالى تكن سرا شي ترى مخاطبا معينا لا اراده كلا يريد مخاطبا معين يوم مخاطب مؤ... داولی ندیرادا کلی، لادا ایرادی وجه دا، زکیہ ندیرادا کلی، کس دن الى تبزیع حال المجرمین، دا پار دا توس دا اغلوی یولو اخطرناک کلو خال دا مجرمان، چو گلدیر خطرناک حالت تے، هر سویب پارکابلی دیت دے، دا اغلوی عبرت تے پارکابلی مقصود دتا که هر سویتا عبرت ورکول دیت، نا سویتا ویتا عمل دلوی، مطابق تے لعمل سند کلو، چو مج ماتن ترجمه کئی دو آیاتو اتناحت حالهم نسیدلو بیدی دا حالت پی زہوئی پا زہور کی مرتبه تالی پا زہور دا, دا حل محشر کے چھے احل محشر واتبا انتہائی زاہری او داس مرتبه تالی سیدلی داس سی با خطرناک حالت وقتار حالت بی حا تناحت حالهم نسیدلو بیدی دی حالت کو بزو زہور کی دا پار محشر حیثو دی حیثیت تا و دی مقام تا یاک تر و خفا و خام لا ينتني خطا وهذا ينتني ممتنع على فطاره ينارت تبخاري ينتني خطا وهذا دي خطا بسي ممتنع يارچ تبخاري په دنیا کې دي دالې خلاصونه ندح حسبه ددکه حالت سره دکه حالت د لیدو سره د روې ته اړین اگلی دل <سؤال> دی او تنو داول سنبا خاصنی دونر آئین علاوه دبل نی ممکنن و ایزا کانا کذالکا حرکل جی حالت دا سی عام دی اخکارا دومر خطرنا کس زارتا دخکارا دا و فلای اختستو نخواست نشو بهی دوی خطاب سرا به هادر خطابن دون مخاطبین یو مخاطبنا علاوه بل مخاطب بلکن لمن یتاتتا من رویا بلکه ها یو صلیت جیداغن رویت کیدشنو پلو مدخلن و داگه دا پارا بحی سوی پی حاضر خطاب تغیی که قدر هر یو مخاطب تاوی که تک کامل <سؤال> تا تشن دیدره یا رستر هر یو مخاطب چی داگه نو رویب که ده شیغت اللہ تلا یعنو ورخیم چی کم حالت اخیرت که ده کاتانن لیدره رتب ایردیدره یا ناشتا حالت بده نو یو نسخه که ده پلای اختص بیه او بیه او بیه او بی ختاط فلا يختص خاص نبحثي دغه خطاب سره یو مخاطب او او في نوع في النسخ او بعض النسخ دي فلا يختص به حال او نسخه دي دغه ترجمعونکه فلا يختص به او به دې لپاره دغه کتاب او بل نسخه کې فلا يختص بها د دې دوه معنی کوي یو معنی د په هغې مرو یترا دي کوي او دې معنی حالت دی راځي صحیح او اک فایل با اک زوری چې څنګه البته مخاطب فایلو فلا یختص مخاطبون لا یختص البته څنګه البته مخاطب فایلو دلته د مخاطب فایلې په ځای کې ته د مرجيش صحیح او معنا کې ورښتا فلا یختص بهان اے فلا یختص خاص بني بحال حال رویتهم اغه د لیدو حالت د دې سره مخاطبون مخاطب فلا یختص به د دې لیدو د دې لپاره حالت سره د دې لیدو او بحالهم يا بحادمی در حال فلا کا بحالهم در دید حالت سرحاس نده چنر دید حالت کابل دید دیو رویت و مخاتبین در پارا دیو مخاتب بحالهم تر پس خاص نده در حالت دید سرحو رویت و مخاتبین رویت دیو مخاتبون علا حسب الگزا اور این مخاطب سارا دل <سؤال> کا سر آباس ہے ادھے اندرے میں توجی کی ادھے اخیری دو توجیر پڑھے گا رمبی کے پلا اختصو بحا مخاطبنو او دل تکی اعو بحالہم پلا اختصو اعو بحالہم رویت مخاطبن رمبن توجیر کی دمتن کے پلا اختصو بحا التفائل مخاطبن لے وارقص يبقى كنصخت لمباء توجيه في المخاطبه الذي يخص بريته عليهم مخاطبا هذه ديما توجيهي وراء على يخص بحالهم رؤيه مخاطب المغضوب والمحامد لخص بنيد حاله ذي سرعه لذل براس صفط حاله على حسب الموضع التركيز حسب التعاليم يا خدا مطلب يا على حسب الموضع مطلب داله چه بحاک تاسو ابر ایب پلائی اختصو بحاکم الت برویت حالهم رعباسو اینکا دیکھو بحاک تیبار زمین مرجع یا اوبر زولین فلائی اختصو بحا ای برویت حالهم او صحیح شو نا بدل دا الت برویت حالهم دی او دلتا بحالهم دی نو الت کیم سرعباسو مذافر اوباس اکنا برویت حالهم او دلت کیم سرعباسو بحالهم الكهكه تاسو دي روانه تا جتاغوراله نسبه او لما نه تاوكا على حسب المضاف من مليكه فلا يختص سره صرف مخاطب الفاعل غيره فلا يختص بهي مخاطب Abbiamo per noshna roste di tojihat kidi bi hada mirkido fala yahtass biha ibrit alihim mukhatab od idri marujiki tojih ke ura aw bi halihim ru'yat mukhatab fa'ai ki muzaba wa sala has bil muzaba ki fa'il fatarb او یو دی بی ها زمین سرے مضاق مضاق راو هو را دی و پی نصخ نرکتو گرر قلائح تصو بی آن ای بی رویہ دی رویہ تلا او بحال ہم ہم زمین تے حاج سکو مضاق صحیح شکرن او ناکیت وی علا احتمال المضاق راجعان خلی یارې په معنی په هازه مرکې یو ځکه چې په مرجه کې او په مطلب کې یو ځکه په ذرا باشه چې یو ځکه په حال لفظه باشه باشه نه هغه حسب مذاړه کوم کوم کې دی والله تعالی دی یو بل اړتګ نه ته اخري توجيه نه چې کندي ورپن نسخه د انور نو سجدي کې توجيه نه بلکله لړلتي دا څو غواړا یو کې مخاطب پای چې پرې اختصاصي نيته د اړویت تر محاکم خاصو نه نه محاکم پایل او بل کې خاص نه دي محاکم خاص نه نه خاص نه او بل کوي دا دې ده پیاده شماب آمن هو ومن که بس کړم